Bueno, bueno, bagatoz ba astrako gamanatik, beste arratsalde bat, beste arratsalde gaba bat, aspaldizon zon ibili gara, ingerrak batzen, egoera arraro honetan, eta bueno, ja normaltasun apur bat ikusigu eurrunetik hurbiltzen eta bueno, esan dugu aukeria proletza bidala, eta mentxe gauz, beste maien inguru eder bat, gaurkoan sorpresa batzukin, eta arratsalde mutiek, ze nobeda dezuen artien? Harratxalde hon, bai. Atzaldeo, no ba, hey, eh, papis. Epa, ba, ben, azken ningo, nobeda diek. Gaurkoan amenuko dugu gau gase, mehaurio. Nobeda. E, Elisabeltzekoa, eta bueno, beragas ningo dugu elkarrizketa txue, Elisabeltzen inguruen, iazen nobeda de Dakarsen, e, eta gero, ba, amen eber mion azaruan zeizen eongo dane Halloween metal festen inguruen behingo dugu, ebre bertan eongo die, eta horren inguruen behingo dugu berba. Diabolus in musikagaz, ez da? Diabolus in musikagaz, e, eta bueno obe datuekin eta geu be babitzu aspaldiz on elkartu barik seigarren den moraldiseri hasieri emongo gaurkoan eta ezpentse bakarrik ez hori chapadiemo te kolkartu garenik sino hotzak hautzak hau arrutzeagato so zer preparatako asmoagaz eta bueno basarietara mesedes adigon eta ia sozer rantolatzen dugun, eso zurrun eta normaltasun puntu bategaz eta ze welder zein gozog asiri emongo dotzagu ja Ba, bueno, banik emongotxatazik eri, eh? Aurk, a, a, azkenengo bide moral dizetan azierie be, neuk power metal apurtxu bateaz, emongotxate Bala, bi, be, palabariar, azierie. Palabariar, palabariar. Gero... Ba, azken... Gaur maiak no? da, honen atxarrena batez be, eta, bueno, bai, ja, kamizaten baina, ja, zuek, ikusi barrike, <laughs> hietxu bat edo bina hoenien, ja, me la bena. <laughs> Gali, eta, <bina>, bai, <laughs> eta, bai, eta, bat eskubri dut, E, enabana esagutzen Finlandiatik, 2000-en sortu ziren, baina nik estu nahezan esagutzen Eta orto nata disko eder bat Eta disko horretan, abesti bat dau, Staborn deitzen dana, taldi Gladenfold Eitzen dagoelako power metal melodiko bat Eta emote hotzeolan kutu, toke kutural bat zupe sartzen bai dabezno izepenien, toke folk be bai Asike, bueno, zuekin, e, Gladenfold, Staborn abesti zea Zorik entzumi dugu? Bai <laughs> Zalda polun, hamen invitado ur barri bat eta herri beure artea, eta bera mea eurio, bermeotik, ongei torri. Elizaldo txaldeo, no. frontmana. <laughs> Eroia. Bueno. Frontkosa, frontkosa. Nobeda dutxu batz bekariko eskuiz, baina bueno, horreak eskuna horreti bai nahi duz bera herri tira batzuk egin belarritxik eta patiketatik bebai. Eta bueno, entzatea... Eh, eh, bat bat karritako toren. Nahi duz bela. Eh, eh, eh, <laughs> Dake esen bat nahi dobelako jakin behu bai, ez? Elizabeth Nor noranskuk eta nundi datorren eta bizkatu hartik junde. Adibidez, baki hau bai zubeste progeto batzutatik aurretik ibilizasena. Eta, bueno, ba, Elizabeth gaten txinioi deitxu dago hori, ez? Zei txurero, ze, itxurero, ze, ze, ze jarreri hartu daben, ben, ze lako posta esteni mozuen, ze lako hori paraferen alixi teori dana. Baina, zorreratik asitxe, aziretik eukizendun gauzaba da eh pentsata edo sebe espontaneamente ata sued eta, eta montasu dela Bai bai pentsata onsan ganera denpora denporakos pentsata se bueno ya ja hori dei eselanda onek máscara ke pestintzakota hori guztia erabiltzen santana eh hori ya ja oin urtiek nahi izan hauen nahi izan hori nein, ezin izan du nein da, bueno, hori zinerdol eze egazetai obligaran, hori apurruete pincheta ostera, oka sientese egaz izete izan, eza, pruba tal talku tal egazetose lanza bai, bai, talku egazetai de... <risa> <de historia>. <risa> bai, vale, ekar, claro, hori ya hori en... bermioko rollo gaitxik izan izan ¿no? da oza, sea, arranxale uninda talku ikotaten zin da, bueno, en plan maquillaje eso, con negro, esto e lo otro un poco al revés al aprueba todo pruba toka sientiek bai, beti, no, erri zen no, no. be esko esto eskulle gure <risa> <risa> Okay. Bai, bai, aurri, bai, pentsata onzen, eh, aurretiz ez. Egi, gu, gubizok adibidez aurkezpenien begon ginen, on, bai. gu, urtarriak amazortzi baten izen zen, gubizok hon ginen, bai. eta jo, niri azikeratik jaleak eh, le jakin zauen, zegon eh, roiua ja niri guztako jaztela, azikeran jarri ostenolako zatitxu bat, ustera honeke, beste taldo batzun toketxu bat ikusten otzono, niri guztete jaztzenak, eta urtarrien amazortzi zenara junginen nire nirira bazi osta zuen eta azkeneko metafabrikan beha esan, zeboko gonsinela, mm. ordutik ez toguen e, beste Hordida, jaialdirik, ta... ordene zeboko zarratu zenuen persiani eudarako, eta egize da zuen e, puesta escenio hor estenalitzen dozuen e, transmitidu niri, niri irabazioz eta zuen luzerako, e, benetan. Ay, niko horregaz galdera bat, o sea, or, e, ikusten dena zuzenien, oza, sea, izpirazinodan, norantza dau bideratute, oza, sea, ze guzue irudi horregaz, e, imagen horregaz? Se se tara do bideratu, ezagitz, eh se Elisabel, o sea, izena emoten doa proba bat eh, satanikoa edo dala, ezta? Baia ezagitz, Berak hisena ginuna, baia gero, et, eta maskillajea bai, bak metan lana edo tokiaz. Edo dotokiaz, ez eh, bezkontzakoa ah, da. No Eskeraimen que, ez dago Magaldera, hauen <risa> <risa> Bueno, vanan vanan, eske pa de coso lo que lu, es que eh, ostra. Ya, banan, banan. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> Bai, eia, salen esanda galderi, eh? me de ah, desubikau, me desubikau. Eia, non dira torren, eia, eia, eia, se inspira ziñoga, se se dira, se, seri, serto ser, bueno, pana Mandaba batetik pero... ez hasta zuia sataniku, bat, bueno, sataniku ezer da, sataniku el avellano o sataniko el que... Esto, ba, estaitz. Eh, en ese sentido, igual, eh, en... azken dizkoko letrak, oren gue, oren gata kune, eh? o sea, Eh, va rollo misantropo bat. Está isatanismo e uste dotaskotan, eh, por ejemplo, la vainue hedonismur i e, ¿no? O sea que orduen eztakich, eh, isatanismo e como autocomplacencia o, o como odio al resto del esto. Que okay? non dignáis su videratori galderie. Hombre, que jaunire, galderie jausan eh va esa no es E taldien izena dela Elisabeltz, o sea, Elisabeltz 2007 le niri beintze lehengo lengo etorri astena buruere izena aprobat Elisien kontrakoa, ezta? Elisabeltz, o sea, Elisien e, aprobat ilune, ¿eh? Orden horti or dator satanismoan galderie eta gero ikus hitxe bebai eh basuseneko estagietz hori black metalin eta erabiltzen diesen horrek arpegi pintxueek eta horrek arroioagas lotute ia galderia izan gehiago zer ikusirik badeko edo norantz se Espektakuloa, zuzeneko espektakuloa, letra eta historiak guzti zehia, danaba dago bideratute zeusetarak, oza, kontzeptuala bada, edo igual bako txardeko zeuser desberdine. Bai, Elisa Baltsada, bai, Elisa eh, baltsa da, bai, zuke ikusi bizuna Elisen ja satanetaz pio bat etxen dagoela berba. Osa que igual elize baltzan ez da bidea esaten ezer satanetaz, ez da jainkutaz. Ja. Yeah. Eh, bai, bai, por ejemplo, eh, eh, satanismo oso lotute dau ni ari, osa aliomismo, eta eh, badau ikuspuntu bete eh, horretaz eh, duene, no? Osa abestizetan zure eh, buruz hain du, no? Bai ez eh, esan zuten moduen eh, ikuspuntu hedonizte batetik Ez jo, jo, jo, es, es, batxutan niia bebai da bestiek zaintzien Eta hori nik askotan, e, bai kristautasunen eta bai satanismoen Hori e, asko galtzin gal dala, zike, hor duen, zel si satanismo konziste enzerio, si sí. Eee, satanismo dako, eta bostantzien, ba, ez Hori da, ea bakotzak nahi dauna ulertu Bai, harritxu, harritxu da, ondikoen elixa bat ikerreta ez egotia, baina <laughs> bai, bai, nik emongo zantzaten zure Elix serie, hori eh? bai, eh? Elixin kontrako letrak die guztiziek, hori bai, Elisabeltz honeko ondazan dau. Elisabeltz gero portadan Elizabeth, be bai... Erretak elitzen duena ezta. Bai, gara bai, bai. ezta, txamuzkau. Portadan, portadan eh, gurutziek agertzen die, eh? bizoz baten baruen, mm. baina letrak adibidez be bai, bakarret beste kutxu estai, filosofikoa edo, edo personala, mm. edo zaakasue histori bat ja kreata eta horren ari ere Bueno, orain bai, orain histori betau eh sortute, bai hori esplikok dauntzek. Por ejemplo, chastasun eh bizotsan asuntu eta guru, e, gurutxie, hori e, letra baten dugu idatchetze bizota denean gure leiz beltza. Askotan e, gu geugana eh gure kontukaz eh gure intasunen gu, osea geugara eh barrure guzenak. Oza, Akaia frasek habia de Nietzsche. Cuidau kon mirar demasiado el abismo, que a ver si basa acabar dentro de él, no? Ba, ez da, ez toti dakurtzen asko Nietzsche, bez, ez eh? pentsa bai, ni soin fan ni na, eso, bai, bai, oza, horretaz du. Eta gero ia historiz eo leingutan bai, eh, dau lotut egiz daue, eh, disco barrikue, eh, por ejemplo, eh, ba, zelan, ikusten dizen, eh, oza, zelan dan pertsona baten evoluziño ez da, Eta hori pertsoni zelan, bera badan, zelan esango dan beti señale eta hori pertsoni bako, imaginean, drasku dala eta dakola laba bat, eta bestek esango dira, ah, oh, ezta, ezta ba ser una bruja, ba ser tal. Bueno, ba, azkaneen gotikue zer da, e, histori gotiko bat izango esan azkaneen, ez es como una trama de persecuzión, ansiedaz, eta horrek asunto guztizik, no? Ez dago vampir horik ez dago zer, e, neztamose, Holako gausek, no? Horrek puntu ikuzpuntzukokin bidau. Xanxiarie o sea, ikarie e, eta eta eskapismo, no? Holako oso ser. Pues como tocata y, y eso. <gurrisa> <gurrisa> <gurrisa> bueno, bueno, asfaltiko gairik interesantienak <gurrisa> urtetan hasi <azide gurrisa> de mainguru honetan. <gurrisa> <gurrisa> <gurrisa> da bueno, ezagutzen ez da zure. Apurtu energia <gurrisa> emiten ai nahi, ni, berbatzen. Ezagutzen harteles, ezagutzen. Bueno, apur batek rekapituletako ipiziko dogu apurtu bate ezagutzen ez da benentzako Elizabetz nabesti sentuten egin zitubu gara tokoa Egal, lapur bat te... galdera, galdera trampi etzut, eh? lapur bat fastidat etzut bera. So, orduen, claro, esan duzu horrek peste, peste garaiko mm. eh, karetak eta historizek, orduen. Albado, su lapur bat azaldu horren zer eh? Bai, esan txut, eh, zelan eh, aldela ikusi, ikuspuntu sataniko batetik, bai, bai misantro, misantropiko batetik, no? Bueno, zintze ikuspuntu misantropiko, eh, ba... Espliega coche. Ia, zer handan. Bueno, gente, mascaria kimitzen dago orain virus bate gaitzik, ¿no? Bai. Bueno, ba gauki gwanimitzen dore mascariaek, gente, gente tiene ¿no? <laughs> <O> sea, que, <laughs> da orrich taru ¿no? Vale, vale. O sea, da or Bai, pista batzuk horrengoko proiektu hmm. zer gauzatzeko zabi zen ikuzpendu daia ja, diskua bidiera ditu gasu ideia gasuero ja grabaten hasite edo er, ja bultzatu gozu ba ozabe, bir, bir, bir, argitalpen bat osea birres argitalpen barri bat horretan da biz ez da? bai bai diskuia grabata dau hori so, hori di... ausnartu daude esan duti gune badabis proiektu barri hasi bai zo. bai anazketak ja, gaus ganera hingasteburen videoklipe grabaku Así que el IQ está relacionado con todo esto que hemos hablado ahí, también. Es, en IQ... ¿Pro, promete, ¿está? Vai, vai, vai, vale. promete. Ay, ay. Igual, ahora, en modo un armato en un escándalo, vamos triunfamos. y bueno nos conoce <laughs> ni Dios y de armas un pollo. Bonilla, <laughs> bonilla. Y... Oh, yeah, oh, yeah. sí, monta y, una pollería por ahí. Le he comentado, habéis eh, micro... micro... <laughs> <campo, a>, <laughs> comentado en el micro... Escampo. Y os he comentado en el micro... I, idei edo, da, ostra, bai, bai, bai, itxuri e baintzeet itxeladako. Ba, eh. esan txuten modu un historibeta, historibeta ama bateltzen da batera, ba, aparir, eze poelo ezta hieno de gente que lepona parir eh, <laughs> Da, bueno, ordu historixe, no? Ordu historixe, eh, alaba batako, ori alabi eh, senyala todo el rato. Eh, gero raptatzen txoe. Eh, handik gero hori hime hartzen da azten eh so serrandiz bi, bihurtzeko eta ja aurrengoko disku eolan hasiko da hori hori hori pertsonai ze ja so serrandi biurte histori bat da ez buildo chiki buildo da gero bat gausatu da Kriti, kritika sozialian kritika kritika sozialian bai da osa dana kritika sozialian utzite <laughs> Interesante da interesant da bai claro met, bai metaforik bai metafora kas beteta Bai, naik ondolerte utenda, eh, metafora, esta metáfora saiek. Ese, ese, seguro politxo izango da ikustea. Bai, bai. Ja, Davides Olive bai, se ven para funerales, lo tuyo te jongo da. Hor, bai, bai. Horra, horra noa ni oinolba. Eta ikusitze, bueno, ikusitze jo jotendo zuela Halloween Metal Festen a Zero Oxygen, le nesando duen Diabolus in Musicas. Claro, horre beste userri ikusiko da. Eh, aparte Claro, es Beti daura su, su que es espectáculo, ¿eh? O sea, be, bakarrik, e ikusteko be bai izeten Eta orduen zeuser ikusiko dugu horren aldetik zeuser barriges, zeuser desberdine, zeuser geija, zeuser gitxi hau. Estagitze albadan izaneser edo bai, izan bai, claro. Estagita alda esan ezkun eh, gustu ze. Bai. Eh. <laughs> Hombre, es <laughs> aprovechas saltzeko txo. Ia, ia. <laughs> <laughs> eh, está concierto presentañue, o sea, Osea, esta presentación con con chertu bet al no? <laughs> <laughs> Ba e, bai abesti bai, pare bat ba sartuko ziun, no? osea, askan e, lelengoko epin be, ba hiru abesti san zien, gero zerrokinin norte que skate ze eta ba abesti batzuk sartungo die. Ez asko, hiru beratsi abestiko disku da, ba hiru lau sartungo diero, ero erolako nolako zer, bai guzti gusti ez. Eta gero bai, eso zer giza hongo da, e, ba gabiltze e, preparaten e, Espetacular por begui daia xeraldan egin. Azkan nenea alba, dambé, no? Se beste tal debateatxe compartiten zu nin aizu, baigual ezin zuzartun gauxe barritxetako zunak, o lo que sea, ba, kizu. Ja, ja, ja, ja. Eta, bueno, ba... No Can... ero kanta bateaz, eh? So... Kit kanta, eh, wow, bora, guau. Igual, Val. igual Val. kit kanta, vale, vale. Respiramos un poquito. Da, kanta barri batek, herriro, nintzako barrixe dana, claro. Sau talde bi mieta del barrio a toda madre ni pilo bat gustatzen zekor gero eta eh, gero callejero baina a, a muerde vamos eh, sobentzak joia Gara etxon gau enterebiztiaz bizkat Ja, amenda gau elisabeltzen Punto barri batzuk eta Azaldu eskosenak Da bueno, aparte gauza barri xo Gaini du, sarreko gauza ba, ez Bai, biografiran zego Bai, zer konta eskosun Bai, neko gauzak jakin bai, zelan sortu zan, zeran batu zinen claro, o sea, Azkenien eh, Taldeko jentie Gau, jentie osten jode buena Zuga ze okasientesen Zinerdolzen eta Egondan gente eh e, Hammer Killer seco guitarrista, bai, o sea, badago gente, hola. ¿Es? A probat Vario Pinto, eso, o sea, aprueba este estilo o igual de, vai, hombre, Vario Pinto, desde <risa> luego, Indio y Ra. Orden, celan, celan, celan naturalmente seuk que, claro, ukizun, buruen ukizun proyecto bada, ¿está? Edo es, igual es Edo, se lan, se lan, se lan Eris en duvenori germena Moscorragas Moscorragas nazta tan brambrambrambram ah, Ahí <ríe> estás Ya, yeah. sin erdo el se amaichu sañen Va a urtebetero Ego naien eh, Astebulo, juerga, juerga, juerga, juerga Sin erdo el se amaichu arte Echaros en juerga, juerga, juerga Ezba orre organization Johnny Gas Johnny Johnny Garamendi ostekugats e eh. Johnny 5 Bai, ahí estás. Azko bat izan hain azegurutan. Ah, bueno, yo se pero que algo como Prince, algo como Queen. <risa> <risa> <risa> Hombre, esto buena, esto buena que se echen Johnny, veis, personaje va a dar. Eta orre, burutik idea sanorik be, está urte. Ah. O sea, caso gunetan bai, ez? hay algún de esas eta Bae, ba, bueno, Historia hablan, tontun, tontuen, tontu ba, berataneu batun, da gerazkanen, ba, sekitarriz sartuko, aitor! Ah, ba, John Mion san bateri, ba, John Mion san bateri, da listo, hablan, esan san... Eh. O sea, errez, modulo natural. Ploust. Ba, ba, ba, diarrea buena. Se diarrea. <risa> <risa> Joder. Kontradikzion. <risa> <risa> da, zoma, denporea erutzen, hauporea eh, erutzen jauzatzen arte. Zer, o sea, imaginatzen, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, Bai, ia, abeste abeste ba hori oso erraiza e, ja, ja, or, or, e, ba, izan heraldu, da. Eh, hacía urretik, ya en Sai te nacía urretik, ya Orduen, ba esa san local era aldu, da sí, abri, cerveceraten eta abeste je kataten. Askenean da, bueno, gero bakotsak ba berantoki ez ero arreglue, lo que sea. Eta bai hablanda. Bueno, se mamen eh, por ahí eh, un sándwich bueno, apurchu bete orain eh, potruk joten be irtsan garen, así que orreche Erunda udenpola egizau, bai, lehenengo balditz batun garen esan zen 2000 amazortzizen eta 2000 amertzizen ja konzertu de mondun eta graba. Askos kanta egizagoen zinen ze, bai, horretatik katatatik asko kanpora zundie eta barri asko zartun. Ezin zara geratu lehenengo kugazdako zunagaz, bez? Mm Hor -hmm. dut, bueno, askan ba hori, hori da, prozesu bai, izan duen, la eleksinio bat zendiz bat atateko, ez da? Bai, bai, ba, hori lehenengo konzertutik eta hemen metalfabrikantz osandunerara ba, igual onxien bi abesti bardin eta epe bat, bakari grabata irua bestikoa, bueno, irua besti bardin e, izango xinak, ba, e, epien egon xinak eta igual bat gizau asko botata, ba, ibest guztietzek ja e... barrixak denporan yeah. onantza bainikuk ez da gitzera entzumado ez da galderi, baina eh, hori nago ba, ez da zuia, zelan sortu zen tal ez, ez, ez, hori bai ez ez, oin botatek zelan, zelan da abesti zen zorkuntza metodologize, digamos, zelan etxen duzu, eh? Lokalien esan zu, ja, klaro, lehilengo ensaiora iaturri zela abesti zekentje. Eduk izen duela, ja... Ba, ebak izu, ja, e, teknologi barritzek zelakut izen. Etxin alzu, programa gauzazko, alzuen e, musikepillo bat, eta azkani, bueno, ba, holan, hablan, hablan esan di gauzek, hablan enzuz gauzek, eta gero bat esantzuten moduen, gero ja lokalien bakotsak sartun beran arregluek, eta horregauzeanak, es, ablan esan da, de simple. Da, disko barri esin behar pasatzea, eh? edo, ja, disko barrirako zeritzu egin eh? edo, beste estilo batzu jorratzen, edo... E, estilo musikalak, e. bai, bai, estilo... Ai, estilo musikalien esango zanagoen gogorra guedala, leak entzun daue, sozer, gogortxo gueda, no? Bai, bai. Cañeru... Eh, harina uaino. Bai, bai, cañerucho da bai. E, Cañer hay okay. da, una wea, you know, you know. Cañeru uaino iguale, hay una vez elela uai bilgarana purche que iguale, hau doten, hau dot besti doten. Besti, oskaninapurche bete, sentzu ten bazuna txarra ero kingdom liola kantiba, badau differentzi no bat bai una igual industriala hauen, etsureku eta gero besti eh, da un poco más problema, ¿no? Ya tú serías, eh, Línea nedo... Bako... no eh, -e eh, eh, bat segidute, edo... Bai, bai. Bai, bai. Bako, bai, bai, bai. Bako, hori puntu, ondino, enokitzauena. Bai, zantzen moduen, dai una ueta. Nik eguztet, gero, Rife bat zitaux igual, mazzotzen tera. Gero, beste, black metal satik izau daus. Eh, lo que sea. O sea. Igual, xa, dau bat black metal. Satiren bat, dertzak izau. Dau bat. Da kona el, el rollo que solien llevar ezas gitarras, pues, de... De que época nueva, ¿no? tupa tupa tupa tupa tupa, pues eh usted otra está vola pues, igual bat, <risa> igual bat. <risa> tupa tupa ta ta ta ta. O KitKat bat orkesteko bere kantie. Venga, va. Segarris que su Sega... va. Ah, ya, ya. ah explíquenme si se kanta, <risa> su Ah, va, va. <risa> bueno, a Mr. Bungelen cuote un cuote, eh, mai paton eh, bakigu Davi, elapurtzu bete eh, kilinkolan. Ba bueno, bera gaitzik. Kilinkolan... <gülüyor> Ba, amangaris Elisabetz jaus eh autonomin eta bueno ba jarraitzuen go aporto batean be bai so las al dice eh Nik musikitas ez dakitxasko egitxezan, eh? Entzude nota zamblan, eh? Bai, ah, mar talde, ez eh? dut eta listo. Bai, bai. Bai, bai, bai, Mr. Bungel, hori eh? abestiz, ez de lago, bai, gustaren dazte. Beste bat zu, gero gero eske... beste que... izko bat zuetan igual eskaetzen zuet. Beste bat zuetan transmetal, oza que es un kaos de... de banda. Da, kaos aban haiku... Kaosan eh, aldeko nahi. Kaos <risa> <risa> <risa> <risa> etiliko. Eta, bueno, ba, ba eh, sainzun moduen, ba, guztok musikalak, ba, sainzun eh, moduen eh, ba, musike estremotik ba, musike klasikora behu bai, eh, no? Ba dauz eh, abesti asko behen musike klasiko kukero pio bat guztaren daztena, da, barri uraino eltzen datsunak, no? eta hori, eh, ba baori santuten moduen hortik hasite ba beste punteraino eh kendute ba tum patum patum andado re mierda que kendute reggaeto ese perbandiso reggaeto hombre bai reggaeto <laughs> <eta> buena hortik <laughs> <be, no? laughs> esa, <o sea. laughs> esan no se, esan sea esa amigo con tu telefonora urte zuten antonoa apuru bat tum patum patum patum bai bai bat era da hor telefonua za bai beto deci deci gurashi ponemos por aqui Eso es cargasco, es es cerca esos. Vay, vay, vay. Ahí estoy, no sé algún problema movilístico Vay chungo, ay chungo, ay arma de Vodafone acuere, porque seguro que además me están clavando pasta por esa puta mierda. Eso es pregunta complicada, Estáis dentro de la locura yo me traigo mujer ahora, <risa> una gente pa' que con tono va muy bien ahora el puto autotune ese me saca de quicio estoy se pasa en un negocio una vez en psiquiatra con una cava con un negocio con un negocio con otra casa ven entonces pues que os jodan como en Guantanamo hacían los yanquis ahí <risa> pues lo mismo eso llengo lo hago bien no reas <risa> <risa> mierdas donde estamos en un... El... Aquí, aquí es carrozón. Mocedades. <risa> <risa> <risa> Eso está ahí eh. Joder, va, pío, va, ¿no? O sea, si es tal de baño que se momento, eh, igual, ¿no? Momentu, eh, se lanzausen su ebae, ¿no? Eta, se lanzausen en chuten o momentu eh, en... Chuten. No sé, es que soy muy esto, ¿cómo se dice esto? Eh, se lanza a ver bien... <risa> Polifónico, como tú <tu risa> me <mogu. Polifónico. risa> Bai, ba, Serge Ruiz Landan. <risa> eh, aquella famosa frase de cómo era. Esta que Esto te sango ejercicio, nadie acordadse. <risa> <risa> Tal día <die> de Escobaruto. <risa> eh, osan bihurtzea arte haia dan be es, porque es, igual está hon escenarik eh hundisen biurtitan, da igual eh hondise gausa batzuk es eh ikusteko, eta igual hori lensan Eta egite, feedbacka, e, taldie, jentie, gaina gero aparten, maskarietaz, eta hori, askarin hori normalidade, bentzat, jentia alkarreaz, egon alizatie, e, otente, ikusi alizatieta, disfrutetan bizkate talde bat, nik uste dut hando boten faltan. Da, dibide, ze musika, ze musika, ba, ikizu, ba, askarin e, amenipintzen dugune, A muerte eta, gero, a, psh, mocedades, baiz, baiz, <risa> baiz, baiz, baiz, plazido domingo igual. <risa> <risa> ben, niak, akoraz denas, selan, estait comentadot, inoiz comentadoten amen, baya, akoraz denas, si izparagirren negon ikusten isaki gardenak, eta, en bien, se siño o sea, leleen pase bat, da, bueno, gero den pura chubet, da berriro bigarna, eta esate dozten, akoraz denas, deskantzuen, esat, bajistiek esate dozten, jode, Ke, ke txungo ez, es? zelan esateban, eh, kanti amaitxu arte, ezen du, edo gentiek txaloa joarte, espala jakitzen. Joten doen musikoak, espala jakitzen, ze gentiri guztaten badau edo ez. Ezo, ose, claro, entre maskariakas, gesarritxe, ezin mobi dute, igual burua bakarrik apur bat, ez ademan, bua, sego gorra da, hori ezen txarziñoa. Hombre, oin, maskaria egiuko da, eh? baina bintzet, zutunik egotie, Bai, joten douenantzat eta bai, beien douenantzat be bai. Ostera, ukitsi hori apuru eh, askatasune Movido Alice we, Tec, welder, DJ Welder en eh, Irudice Tec, estagi konzertu izan. Eh, DJ Welder ezin da egon konzertu adikusten Jesar Riche, o sea, dantzan egiten deu. <risa> Death metal entzuten da dantzan da, o sea. Preti, <risa> <risa> <risa> trasmeditendo bai. asco garden eh, da. Nik baina asko hobeto alesarritik ikasido. Eh? <risa> <risa> De tionen atatik. Bai, be, be be eske claro, 70garrena marka dan, eh, kontzertuk esaten zien, bueno, 60garrenin be bai, leko sarratuetan, askotan desarritze esaten zien be bai. Zuk ikusten badzun eh, por ejemplo, Deep Purple en eh, portadak, atxinekuek badau bat madin Europa ikusten da eh, publiko zelan eh, gente gustu ze dauen, desarritze, no? Bai, claro, haren eh hippieen arteen eh bachu kultzatzen ziren benekotik eh pues tenían ese movimientocillo a lo Ale Sardui. Doba. Da naguzando bialkondarikendu. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> bai, bai, bueno, movimiento, e... osakudo ten esa norregazama, beitu, gente, gente asko que Jesarich gon Bai, bai edo estagit eta Claro, igual no berbatzen ni eh, joten dauen persona moduen, o sea, jot musiki joten dauen persona moduen. O sea, ikuste zuela gentee Claro, zuko igual danzan ikuste zu, o so, sea, incluso sutu nik egonda be maskariega, es hori da, presinue. igual bentzet, sutu ni basaus bentzet e e e e e ikuste zu be e modu batela. Ese horren arpejen hori sorientasune, baia bentzeti, es, imagina tesu badau edo que le está dando un chungazo <laughs> edo, <laughs> edo danza andando bola. Bai, bai, igual bate matek minetragako dau. Bai, <laughs> <laughs> bueno, niño, y eh, irrifarriak e begizetan ikusten dala, está. Expressinue. E hori maskari kechuta batenero, bueno, batxu baise, batxu begizetan da mineta. Ba. Bueno, Ni apur bat, oingotan apur bat mainstreamerantz joanonas. Eh. ¿Saldade? Zapur <risa> bat modan da hoena, da, joe, hasi eze eh, 2018ako Pillo Bat Festival, bueno, egin eh, jiran dauz, eh Baina Pillo Bat Festival iragartzen eta danatan dauz eta lehen negotezienak kartelien bebeien, bueno, bebeien edo betik, gero eta gora ho dauz eta nahi komodan ipintzen dauz, eh, neskabat abesten ganera eh, metal estremo edo progresibo lan estremoan, hori politxe dala Eta aukeratu, bueno, de hecho, ikusinabesen eh, abustu bukaren, ikusinabesen fuen girolan, eta ff, oso guapo gonsan, esko guztiak zen, eta 10 pasada bat. Aukeratu dot gingerren vortex. Metelea Micro, micro, bueno, mikro, no, mikro kamata ta ¿se dosena Sergio konta doskolako historia eta ez da hitz igual Halloween Metal Fest Eta, si apur bat, historiz, eh ta siga bat una probat bat, holako aneklota bat paseiakena beia. Bueno, berari txikotza Igual berak konta <risa> ba, ba, ba bueno, jungan eh, neu eanean, eh, eh, ba, porra eta oianean mozkorrik va por las txoki. del anchoki. Eta meinazarak jotzen sauen. Eta bueno, ba ondien eh, sarrera guztiek amaitsute. Daoba, pasa la verdad ika a da Pachi Kurtensa antxokiko jauek eta eh, que sanos quereis entrar oke? Ah, pero como, pagando? Ah, no, no, no, gratis, hombre ah, vale, vale, venga, pues entramos pero, pero no mire al cameriño bat ero 15 egin goiko pisuen eta eh, sanos pero no mireis en el cameriño <risa> <De> arriba, no? <risa> vale, vale dango esgeu mos corragas goiko. a, a cameriño e eh. Pues miramos. <risa> Etan egon zan, eh beina sana, beina peluke urubizo mando bat imitzen eh, beran burugan gorri gorri gorri jarri san morrito matemo. <risa> Daunzun ganan. Pues bueno, pelukina baino txarra honi retzako kontzertu eh, kontzertu mailarako izan san. Se sí, va a que su tal de Bacchuk, la chuxa en la botana hoy sué, conchertu tan esta. Ah, bueno, ahora creo que se ha venido su artificial, que se comandan, vaya, video, haciendo... Oh. ¡Super cool! Eh. ¡Entre sí, la gitan! ¡Sí, va que...? Joder, bueno, peor peor, <laughs> <pena>. <laughs> bueno, pensate en ese ángelo que me metes al feste, ¿eh? ¿O ni ¿Sí? diñote? Pensate en ah, ¿Ah, ese yeah, ángelo que yeah. me metes al feste. <laughs> yeah. Pensate en ese ángelo que me metes al feste. O sea, eh. va a quixule <laughs> ser Peluqui esto sin Económico, económico. <laughs> Peluqui <laughs> pinti, ¿eh? Pero... Peluqui ni betida, Igual prohibido, motzenbar, venga la gota, tía. Bai, zure, bai ko salida de humo sala. Está, governor, governors saben en Casuripes. Es, sería que sea, bueno, Oribesta da. Arex swimmings auien, ¿no? Da bueno, va, animo de exquisitez de hori, Elisabetzera pizka bueltango. Bai. Da bueno, ya que Asaroak 6 joko zuen, eh, diaboles y Eta gero aurra beire bai, ba gaso beste polo geixoa, zer landa gasuezuk eh, panorami ba kontzertuederi begire, izan ikuste zuzuk bizkat zer landu kontzertu nasuntua. Ba bueno, ia gusti pasaten ban, ja ia, ia foruek eh bakia grabatu huzen da Danal da, Albana inormal denita, o sea, tarputxu no? Ben. E, gero, guk, zelan ikusten duen e, guretzak? Ba, bueno, orain e, diskun asuntugaz gauzelez, bideokripe hori guztize, badako hori Halloween Metal Festeko kontzertue, eta hortik aurrera, ba, bueno, bagabiltze gauze batzuke plantieten, bai ondino esilar, engune da hori, diskua atara, kumplir e, kona gente keapuesto pal crowfunding, ze, eskerrik asko guztiz hori, amen bat, <laughs> Se, eta, bueno, e, orien gero baia, ja, hasiko gara, ba, bombo gizamoten, ba, kontzertuen asunturi, dana preparabideon doa, ganera, ja gauzeko ondoen bidin, no? Ja, tenemos una dat, da, ezin ze, <risa> ezin ze segidu, ezin ze segiduetzen gauzeka modun orain arte. Ja, oin ba, egizu ze pasako dan? Din bile bizenia, dauzen beste jiragaz eta konsertuaz, <risa> ja, topaten basu heu ekorik. Ojal... Igual hueco con telorén en Ruque Sango ahora. ¿Hueco? ahí. Bueno, esta charla. Esa es hueco, oríga, hueco en telorén. Ah, <risa> no, <hostias>, va, <vale>, vale. <risa> no, no, no, hostia, va. ¿Origo esta ¿eh? <risa> charla? Hostia, ahí la fino, eh. ¿Cómo es ahora que entiende hueco? Pa, pa' mi mulata, mulata pa' mi morena. Ver <risa> bate en mi coda. Es, es, es. es bueno, <risa> Oye, y, uh, ¿sí me sé, Va, bueno, vai. Ya… Ia, ondo jutean dana, ze askan bai bagabize zain ia diskuselako isan goran eta horreaz gauziaz, sorte hona mendizeik, da ia bebaik eura arti neukitzeko aukerideko gunt. Eta dago, ora, eza? Eta dago, eta iru izan edo huekoaz batera. Niri ditu <laughs> zueku zuenien, ganea disku dauenien, ba, etorko nahi, bai urrongokutan zerbezakaz. Bai, bai, hori enge. <laughs> ja. Barikunen batene, no? Hori ja. Zapato de Mateo, no Gabonatan, meto. Garikutan, garikutan, betu, gureasu so dinamen estrena kulengoko abezitzeta dena. Bertuz, eh? <risa> oh, premisia i. Bai, e. eh, oh, eh, oh, bai, oh. zerbesa kas, eh? gurasu so inekimingo bai, bai zerbesakaz. Ostera sinunda <risa> <la, risa> inaugurazio sinu ez da. Bai, bai, bai. Ergas, eta eh. kanapiés. Kanapiés, <risa> <etabla>, <canapies. risa> los de pies negros, eh? Otros. <risa> <risa> Joder. Entu ya, sara txoango gara irratsaiu, eh? Nore azkentza, azkeneko kanta jartzeko. Aukeratuko Dormantz, e, Bilboko Death Doom Metal Zuekoa egin dabeen pioneruek, naregota mairutik azitxe, nabit mila dago izan ba, eta da bieen diskoba, neko eta odizein time kante jarriko dugu. Ja, amaitzen goiaz, honeaz. Da eskerrik asko etortearren. Gaurko baso etearren hau ze konpartitearren. Bai, ze ganera badakigueko zela Zapatuko videoklipe dela ta decosela un niño errekaduek etzeko. Bai, bai. O sea, asko etortearren. Bai, bai, un niño gausazko. Biatu bidotaz. Da bueno. asko Segueri, deputamad eh eta esa en modo en urrengo kuen. naizun arte. Naizun arte. Lele, lele norti pasabiko da sta, bermioti pasabiko gara. Azaruen sta. ¡Morida! ¡Hellowin Metal Fest! ¡Azolac 6! ¿Pensas los que estos burles saben de urba ves, eh? es lo que estoy diciendo. Esta, bueno, Jaquín ja Metal fábrica de Máquina tenga ¿elá? ¡Adi! ¡Sale oh. socialetara! ¡Eta bueno! ¡Va a ¡Va a da! la data terren! ¡A la data terren! ¡A la data terren! ¡Ja, ja, ja, ja Eta, bueno, ba, neizun ganta batea zanmatzu gaur. Zeuria guna da, osea, que dale, que dale brilla. Ba, e bueno, ba, haulan suabe-suabe eskapateko. Ba, jarriku, bide kor meun. Boa, eta zer, David? Zukentzun, e, da zango estazukero. Venga, eta nontzako. Eta nontzako. Eta nontzako gurengo garte, eta egurre. Metalfabrica. Agur. Ah.